راځي او واحد تن سمانه په ایمان وله دیبانه سدلې دي ایمان دی کوپر نه دی لکه چې بل ځکه راغلیو چې ولو شي انا ناتینا كل نفس خدا راغلیو کنه چې ولکن نوت کلو لیکن الله داخلي میشا په خپل رحمت چې الله توفيق دي ایمان ورکي ابز واليمونا ازالمان چې دي مالهم نبو د دې دپنه مين وليان ایما یتی ولانہ سریراو مددگار امیت تخزو من دونه نا بیان دیتال دشرتی دی په یو بل عنوان نا بیان دیتال دشرتی دی په یو بل عنوان بلکې دې تجوییس کړی دی او نیولی دی منتخب کړی دی سیوا د خدایان اولیاء یعنی سر حاجت روا او مددګاران انصاری نيولی دی نفل اللهو خدای پاک چې دی الولیو دا الله پاک پیګې دې مددګار دې ناشرد مؤمنانو دی هه نو دې مستحق دي انسان کار ساز نسی دا لیکه په صحه دی دی الله یو حل موتہ ادي زم دې کوي په مري او لا کولی شان قادر ادي په ارشيا نو ارشيا د موتہ هه هغه قدرت تخريش سره رشتہ ولی پینشته او هغه چتا مختلف شي اې کافرو راځه شي په هغه مسئله کې د یو شي نه د مسلمانانو سره هغه مسئله د توحید دا او کومه مسئله د نوري مسئله دي هغه چتا څه مختلف شي په غو کې کافرو د مسلمانانو سره نه حکمه الا الله نه حکم داږي خدای دي ها یعنی سمانه کدا د دنیاوی امر دیو کا اخرت اخیری مخربی دی خدای دی پیسه لم وقوزا الله تعالی ولې قران عظیم کوم بل ځای راغلی انل حکم الا یا قص الحق او هو خیر الباشلی تقدی د دې پیسه له خدای تعالی یعنی مستحق د دې پیسه سوک دی الله تعالی دی او زالکم الله موصوب پدغه صفاتونو باندې زماره ردی علي توکل تو پد زما بروسلا اَیتِ مَادِ دی ویلیهُ نیبو او دی الله بعد اَتَوَجَّهُ بِطَاعَتِ دی خدای ته متوجی کی ګمطاعت دا بیان د بازې سپاتو د کمال واجب تعالی دی فاترس سماوات ناشنا تیدا کون دا اسمانونو دی اول ارض زمکو دی او بل جَعَلَ لَکُمْ الله پیدا کړو اس کا سور په رمن انفسکم استا اسد نفسونو نا ازواجن بیبیان یو جوړې چکنہ کونه د حمجن چبا حمجن سفرواز کبوتر باز کبوتر بازه باباز او امینت انعام او دانه الله پیدا کړی څ چار پایونه ازواج سامانیت ازواج آ را چې کوم دینوږي کې اټق قسمت او الله پاک یو یزرعوکم واکره جي فیه او الله پاک داستا سو سلسله د نسل جاری ساتي فیه په دې تدبیر مشکور کې نو ہے امر کې یزرعکم اللہ تا صدری یعنی ستاسو دا سلسله د نسل جاري ساتي فيه بده تدبير مذکور کی راکم مخ ته پیدا کړګو د انسان نشو ها او لیسا کم مثلی هی نشته لې مسلده کا پکې زائد دی لیسن کم مثلی هی دا کاف زاید دیجی ورنک کاف زاید نکی نو مانا بدا شی چلیسا مثلو مثلی ہی دا اللہ دا مثل مثل نشتا نو مثل خودی واری ثابت کن نو اللہ مثل شتا خود دا مثل نشتا نو راز جی دا مانا شد اپنے پزاتو پسپاتو کدا سے کامل دی چلیسا مثلو شی ویا که مثلی ہی که لیسا مثلو شی سیر اودون کې دی او صاح د بنایا دی او لم له مقا د سمااد د د د پاجانې د خزانو د سمان نو دموکودي ی کا پرهی ز کو من ش چا چ را شي او ی او په پږ په بعض باې تنګ کې ی در من قدر نهدي د تنګې کي ان او کل شنه عریب ع کوم الله پا روحانه كرده. رازه یگی کنه داشه دیچه او الله پاک و روشن کرد شما را از دی از دی ها و روشن کرد او الله الله خکار کړی دا کولو کړی دا خکار کړی روحانه کړی دا لکم استا پارا مین الدینی الله ظاهرا کړی دا عربی کې ازهرا اظہرلکم الله کارکړی د ستا سور په من د دین دین اسلام ما اغلارا ما اغلارا واسو بیهی را ده مې راغله چې ما چوکې کسرې وی په هغه کې ترجمه چا دا شي کړی و طالبانو چې شرع علیکم الله روحانا کړی د استا صورت پر د دینه ما هغه چې کوم دی لارا واسو بهینو نح چون وصیت باغ به نوح عليه السلام فالقوم تا کړو ماذا لګه مالک ادا خنوحن خو منسوب دی او تقد خو د نوحن کوي کنه صلیب شو دا قوم منسوب دی او تقد د مرقوم ترجمه چو وصیت نوح علیہ السلام کڑی نجي شرع علیکم اللہ روحانی کڑی استانس شر بر دیننا اما اغلارہ و صوابی ج حکم فرمائش کڑی وللہ تعالی پا غیب نوح علیہ السلام تا اقلار, علیه السلام تا أقلار تا أقل دا چنوح علیہ السلام تے پکم چیز باندھ وصیت کڑی او او تاکہ کڑی اقلار ایت اسولہ تے دین کی صلاح ا کہہ روحانی کڑی او الذی او اغه حکم او حینا الیک چمن د وحی را لګېل دي اقم اغم اوبل بما وسوی نبی اوغه چې موږ وصیت کړو پاګې سره ابراهيم عليه السلام تا موسی عليه السلام تا عیسی عليه السلام تا اغم موسی بهي سشیو واه طالبان ان اقیم الدین د قوم موسی دی ها راځي چکایم او ساتے دین او تبدیل پاکی مکوئے ولا تتپررقو پی انعقیم الدین اغ موسا بہی دالے چا انعقیم الدین چی دین تاسو قائمو ساتے او ولا تتپررقو او تاسو مختلف کی اپا دے کے ماہ مختلف پاٹ رہے مرو باسا ہے کبورا اللہ پا کوئی چی گرانگ دا اللہ المشرکین ما اغ توحید تدعوهم چا تیرا بلی اوی الہ دے توحید دا اللہ یجتبیح پېږي کنه او دا راځي دی دا سده الله یو یجدبی پاک چې کم دین وګي کې جزب کای او غورکای او جذب کای الہی په تر تخپل ځان من یشا کنه وقید جی نو الله د د د پار دین په خپنه منتحب کو دا درجه د چا دا درجه انبیاء دا دا درجه دا انبیو د چې دین ولاله په خپل بهتر ګده پیسې کړی دي د څه سعمل نه ده کړی اراده بس فکر کوجی او به به ما او ویهدی او هدایت کوي الہی په تر تخپل ځان من ا غچاته ارچاته هدایت کی نن نه جی دا هدایتم خاص پی بو یتوجه اله دینیه چا غدا الله دن ته متوجی وي مله غته توفیق ته هدایت ور کوي ندی الله تعالی ترسانی د ولار شوی یو آغلار شو چې هغه الله منتخب کړي او دلته بدی سې کېده تبه مشقت کړي ناکمل هغه په یی چې من یشا کې خدای منتخب نو پیغمبري ورکلا هغه خاصه په پیغمبرانو کوي او دا ویه دې له من ینیب دا عام د عام دین دا بیاسه چې څو خدای ته متوجې دي مې دا په اولیو پر دا باندې کارونه کړې په پیښې او هغه پام دیو پره خاصه کنه او را دي ولمو دالکې او ما تفَرَّقوا اډې چې کم دی کنه واکره جي او تفَرُّق نه دې کړې دی يهودو او دا رنګي مشکانون مشکانون تفَرُّق نه دې کړې يهودو تفَرُّق نه دې کړې فکر فکر دې را دي او الا مما بما جاءه ملل علم مگر پس تاغنه چراغې دی ته علم په حقانيه قران او رسول الله بګ يم بینهم په دې ته باندې حسد او د په دې نه پامه وینې دی کې ولول لا او کچتنه به یو کلمه سبقت چې په په ازل کې پیسر شوې ده په کې کنه مې ربک ستاند طرفنا چا غدار چه پوره عذاب پا خیرت که ورکو او تاخیر په دنیا کې که که ایلا جلیم مصممن لقد یبا انقوم نو پی صلب و شویو ما بیند دوی که پا دنیا کې دوی مستحق دی او ان اللذینا او پی شکا ارم کسان او رسل کتابا چا ویتا پا میراز پا ویرا ست سر ورکر کتاب من بعد هم پیگه پست دوینا چا غصری چه یهود او نصورا دی نو لفی شک نو دوی په شک کې لمن هو د قرآن عظیم نه مریبه پداس شک کې چې دې په یا پریشانه کې په پریشانه کې غرض لې دي ناراضي نفلیذالکان د پار د دې دی دین قديم ير الرحافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په دی آیات روان کې لیس جملې مبارکې دي لقد سرنږي چې په آیت قرشه مبارک کې لیس جملې دي دل تملس جملې دي خا فلذالک عدد د قدیم د او د دې ته توحید د 파را خلق را بلا جملی دی جملې دي پکی او لس احکام دي اری روح اری یو جمله په ځان لمسته کې مستقل حکم باندې مشتمل ده خلق را بلا فدعوا خلق را بلا د اولې جمله شوا بهم حکم واستقم کما امر درم جملا او تمستقیم شاق دین بانی لکسرمی چطا تا عمر شوی دی پھر گئی او کنا عمر شوی دی کنا او بل درم جملا درم حکم و لا تتت بی احواؤهم آتا بی داری مکوا بخوای شاعتو نفسانی او ددوی چطا دوی سر امر گره نشی سالورم جملا او خکم و قل آمن تو اوائی چم ایمان نوڑی دی بی ما کتاب بانی انزل الله چې الله نازل کړ من چاہا کتاب په کې کتاب دي او پدې کې اخنا نو دې کې مازه قران دې کټول کتابونه آسماني پکې دي ټول مو عمر ته اول پینځمه حکم ماته امر شوی دي لعدیل بينکم په کې او چې په انسان حکم په مابین ستاسو په فیصله کې او شپغم حکم دادي الله ربنا او ربکم چې الله زم ما زمونږ رب دي او ووم حکم دادی چلنا اعمالنا جزاء اعمالنا ولکم اعمالکم او استا سر پر بجزا استا سر عملنی تکتا اولا حجتہ نشتر خصومت بیننا و بینکم دا غچقم دی حکم دی دا ان حم جمله دا نشت دی یعنی خصومت په ما بین زمون ګو استا سو کی ولی حق کارشوی دی کارشوی دی حق او ماتل خدمتوی دی حق کارشوی دی تک دجی او دا غن حم حکم دی الله یجمع بیننا الله بجما والیو کی پما بین زمونګه په میدان حشر کی او دا الله سم جمله دا پیګه وی المسیر المسیر الیه دون پیګه کنا اے خبر مقدم دی المسیر مبتدا مؤخر را او دی الله تر دا, دا حکم عاشر دی نو تلک عشرۃ کامله نیکر او اللہ پا کوئی چو واللدین الحاجون او آغا کسان چې بي جگری را بنا کری دی دا پیغمبر دا خدای صرف اللہ پا دین دا خدای کے من بعد ما پستا غینا لگوار کوا اوست جیب لہو وار کہا پستا غینا چی اجابت کلی شوی دی دا اللہ تعالی دا پارا سنگ دا اللہ تعالی دا پارا دا زمیر چاتران چی شو لہو که اللہ تعالی دا پارا ولی زکر چی پا دی دین اسلام کی دیر خلق داخل شوی دی وکر دیر خلق انا مرا ایتا ناسیت کنون پی دین لائی اپواجا چی دیر خلق پا دی داخل شوی دی ایو بل ترجمہ مشتا اغدا چی رسول اللہ تا دن دی راجیشی من با دیما پستا گینا استجیب لہو تیگی استجیب لہو دعا اغو چی قلبل شوی دا دا رسول اللہ پانا دعا دا, دا. بګي او دا دا پارا دا نشرت دین بګي کنه چې دی بپا اديانو باطلو باندې پروت کیږي ها؟ او نو رو اديانو باطلو باندې پروت کیږي وللتي ارسل رسول الله ودین حقو مکريجي محجتهم نو دعويا نو الذين يحاجون من بعد مستجيبلحو حجتهم مباحثه دي چې دا د احدوتن زایلۃن زایلہ کیدون کې دا خوې دون کې دا دا حدو منسو پایځون کړه عند ربہم فجناب د پروردګار د وی کې او علیہم غدوبون او په دې باندې مقزدی په دنیا کې دی کې کنا او دی کې کنا په دې د دې د دې مجادلي د و جنې دې د قهر مستحق شو دا په دنیا کې او د عذاب شدید مستحق شو به دا معنی شو کبلې ها هم د عذاب شدید الله الذی الله ربی نذیر او به مسل ذاته انزل الكتاب شنا ذکرید قران عظیم بالحق حق سرا او نازل کړي دی میزان میزان چې دې کنا تله نازل اکړه نو وی کې د لکوار دا چې کم نو تله چې دی یو مادی تله یو مادی تله دا چې باغې باندي ټوک او تلم ده پیدا کړي د هر دا نو مادي تل سره چې دا ویني چې دا د کواندار کې نیولې دا نو طول دا اچا مو پکې دا چا طول پکېږي دا اچا او بلتله علمي دا نو کوم را د تلل نه تل علمي والے چا کله دا کنه وکړي نو پدې تله دام خوده پیدا کوي ا کلم تلته کنه دا میزان نام خدای پیدا کردی او دریمت تل اخلاقی دا چی عدل و انصاب پی کی گی عدل و انصاب پی کی خدای پیدا کردی نا قصدہ خدای تو خوشحالہ کبار وما یدریکا اتا تا سشی خبر درکو پا قیامت نا تا تا پتا نشی لگی دی دا کلا مستانب شو لعل لسانتا قریبا شاید چکا میت که خیرنج دیوی ایاستا یو لوی بحر دالوار کې پرې قیامت باندې آکسان چې ایمان پرې نه وروړي ولذین اامنوا آکسان چې ایمان وروړي مشفقون دي چې کوم دین ترسان او لرزان دي په یوه کانا مشفق